Вирінявся, небо повернуло на місце, і знову хмари сунулося тепер у протилежний бік. «Я не…» – шум дощу у відповідь. Вона ступила кілька кроків, висмикуючи ноги з просотаних вологою рівчаків і гублячи туфлі. Таки туфлі на ній! Одну, а тоді другу. Холод скував перед пліччя, вона ледве тримала парасолю, вчепившись у неї обома руками, З монотонного шуркутіння виокремився звук, неначе віддалік ледь чутно били дзвони. Прислухалася, справді дзвони, і така далека-далека мелодія на чотири ноти, висхідна трембітою з гір. Вона її вже чула колись: дзвони, трембіта і щораз потужніший гул. Перед очима щойно був пролом у стіні, він зчес. Піднесла парасолю, і серце зупинилося. Пролом пішов під воду, а стіна топилася. Просідала в розбурхливих хвилях ставка, дзвіниці вже нема, вода, що вийшла з берегів, кипить, ковтає дзвони, але їх однаково чути, вони гудуть із-під води, велична споруда гойдається приреченим човном, а вода... Прибуває і прибуває, аж поки вихлюпується трьома потоками вгору, ламаючи залишки перетинок на колишньому склепінні. Костел зникає під водою. Шумів телевізор. У досвіда канал не працював, на сірому екрані стрибали рисочки. Голо, наче і не засинала за вікном, Швидкісна автотраса. Рука затерпла, заніміла. Груба, біла змія на простирадлі поруч. Хоч бери її і штрикай голкою, щоб вона знову стала рукою. Кроворух поновився сам собою. Тисячі дрібних голок уп'ялися в пальці, погнали тепло до плеча. Ірина змусила себе підвестися, щоб знову не поринути в сон, не опинитися там, де щойно була. Вимкнула телевізор, випила води біля вікна на кухні, дивлячись на порожню вулицю. У небі висів неспокійний місяць із її сну. Тривога не танула, наче щось сталося, а вона не знає, що саме. Послухала на порозі сонщиної кімнати спокійне дихання доньки. Повернулася до себе. Розгорнута під настільною лампою книжка залишила Ірину байдужою. Читання не йшло до голови. Нічне видиво стояло перед очима. Сіра вода трьома вулканами вихоплюється з костелу, бурлить і заспокоюється – Поглинувши все, лише тихо тремтить олив'яна поверхня, освітлена місяцем. Очі стуляються, вимикач сухо клацає, кімната поринає в темряву. За попередньою версією, причину вибуху автосервісу стала розгерметизація паливного бака однією з машин, вибух прогримів поблизу одного з боксів коли робочий день уже добіг кінця. Вибуховою хвилею зруйнувало внутрішнє перекриття в офісній частині будівлі. Два автомобілі згоріли до щенту. На місці працювало 11 спецмашин і 52 вогнеборці. Вогонь локалізовано, гасіння триває. Двоє чоловіків, за попередніми даними працівники автосервісу, дістали легкі травми. За іншою версією, один із постраждалих виявився власник автостанції, але наразі цю версію не підтверджено. Кумпа зателефонував саме перед тим, як Ірина почула цю новину в ранковому випуску новин. «Усе гаразд», – сказав. «Я їду у відрядження, буду за кілька днів». І потім його телефон лише відповідав, що абонент поза зоною досяжності. А тим часом вибух коло виїзду на Київську трасу викликав неабиякий скандал. Невідомий виклав в інтернет у вільний доступ відеозапис розмови з одним із потерпілих, той у стресі, Розповів правоохоронцям, чому він приїхав в офіс автосервісу і про що говорили з його власником. Знищені вибухом машини, припарковані під вікнами, належали саме цим двом чоловікам. З відвертих відповідей потерпілого, він, щоправда, говорив наче на силу, постала справжня картина того, що сталося – у цьому не було жодного сумніву. Переконливості додала і схема, що її накреслив потерпілий, варіант передачі бізнесу з одних рук в інші, і певна додаткова інформація, яка безпосередньо не стосувалася теми розмови. Конкретна функція цієї людини видавалася слабеньким пчихом на фоні епідемії грипу. Чоловік, що свідчив проти себе, назвав кілька відомих імен на високих посадах. Проте високопосадовці, чиї імена прозвучали в скандальному відеозаписі, його переглянула рекордна кількість користувачів інтернету, ніяк не прокоментували почутого, зовсім зігнорували його. Лише одного з названих пощастило тележурналістам – «Піймати коло входу в його офіс, і він пожартував у камеру. Коли на твоїх очах твоя машина злітає в повітря,